Hi havia una vegada un nen molt pobre que es deia Malianc. El Malianc era molt trempat i ja des de ben petit li agradava molt pintar. Però en casa seva vivien en la més absoluta pobresa. No tenien diners per comprar ni un pinzell. Quan anava a la muntanya a Frenyenya, trencava alguna branca d'un arbre i dibuixava a terra. Quan arrencava herbes a la vora del riu, enfonsava les arrels dins l'aigua i dibuixava els marges. Quan tornava casa seva, dibuixava el pati amb un tros de carbó. El Malian dibuixava i dibuixava, sense descans. No parava mai, però de tant en tant pensava que si tingués un pis podria dibuixar molt més bé. Un dia al vespre... Mentre, tot estès a la seva cabanya, va notar un respet d'un ratll de llum de tots colors. En aquell moment se li va aparèixer un avi amb una barca blanca que li va donar un pincell màgic molt brillant. En Malian es va despertar molt content. Semblava com si ho hagués somiat, però es va mirar a les mans i no s'ho podia creure. I tenia un pincell de veritat. Primer va dibuixar un ocell i de cop i volta... L'ocell va passar a ser de veritat. Va desplegar les ales i es va posar a volar. Després va dibuixar un peix, que també va passar a ser de bevó i a bellugar la cua. Amb aquest pincell màgic, en Malllang es va posar a dibuixar cada dia per a la gent pobra del seu poble. Tot el que els faltava, ell els hi dibuixava. Prove del pueblo y había un señor muy rico y cruel... ...que después de desaventarse del caso... ...va a enviar unos guardes que van a capturar en Malián... ...y él va a obligar a dibujar a él. Él cridaba y la lamentaba... ...pero con que en Malián no dibujaba de cap manera... Ell va tancar a l’estable sense menjar. Més tard, al vespre va caure una gran nevada. El senyor va veure un llum vermell per una escletxa de l'estable i va flairar una olor molt bona. Es va apropar a la porta i va veure amb Ma al costat d'un foc fent-se una torrada. Tot Tots'via dibuixat ella amb el pinzell màgic. El senyor es va enrabiar molt i molt i volia matar en Marian per poder-li agafar el pinzell. En Maliang va dibuixar una escala i va saltar per la paret. El senyor ràpidament també es va voler enfilar per l'escala, però no havia pujat ni dos escleons que l'escala es va destruir. El senyor ric encara no havia aconseguit saltar la paret que en Maliang ja havia dibuixat un cavall i marxava corrents. Rápidamente el señor Rick va a anar a buscar un caray y hombres. Él va a comenzar a perseguir, en ver que él perseguía en Malgrán. Va a dibujar un arc y una flecha. Va a disparar contra el señor Rick y él va a hacer seguida. Cuando la emperadre se levantó los fiestas, va enviar uns soldats perquè agafessin en Malianc. L'emperador volia que li dibuixés l'arbre de les monedes i li deia que si no ho feia, el mataria. En Malianc va agafar el pinzei i va dibuixar una petita ella enmig d'un mar sense fil. Alia hi va posar l'arbre de les monedes, ben alt i gros. Després va dibuixar una enorme barca perquè l'emperador i els quants dels seus homes hi pujessin. I va dibuixar una mica de vent perquè la barca navegués ben en popa. En Malianc va continuar dibuixant vent sense parar, fins que es va aixecar unes onades enormes que van fer volcar la barca i l'emperador i els seus homes es van enfonsar al fons del mar. On va anar en Malianc? Després ningú ho sap. Hi ha persones que diuen que va tornar al seu poble natal a viure amb la seva gent. Hi ha d'altres persones que diuen que va anar d'un lloc a un altre. Ja es va dedicar a dibuixar per al, a la gent més pobra.